Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. El ple municipal del mes d'abril ha acordat de manera provisional la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de l'EB20 i el Parc del Tramvia. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars.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 una retallada del 8% dels seus pressupostos. Malgrat que ja s'han començat a prendre mesures per reduir les despeses, BCA considera inviable assolir aquestes xifres. Avui dimecres, dia 6 d'abril, se celebra el Dia Mundial de l'Activitat Física, una efemèride en la que diferents centres d'atenció primària de Badalona Serveis Assistencials organitzen diferents activitats, com ara caminades, passejades en bicicleta o activitats quotidianes que, d'una manera activa, suposen uns beneficis per la salut. Una de les iniciatives tindrà el seu punt de partida al cap de Montgat. I en esports, el Centre Cultural i Esportiu Tiana aconsegueix una contundent victòria a casa del Rocafonda per 1 a 4 i s'assegura pràcticament la permanència a la segona territorial davant un dels rivals directes a la classificació.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 o la descentralització d'equipaments i si el nombre d'habitatges previstos. Aquestes darreres consideracions han estat formulades per la plataforma de veïns de l'AVE-20. Segons el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana Jordi Gost, el pla aprovat de manera provisional ni s'ha consensuat ni és raonable en termes urbanístics i té més en compte el benefici per uns quants propietaris que no pas per al conjunt de la ciutadania tianenca. Estem davant d'un cas bastant evident on es fa prevaldre doncs, l'interès d'uns quants per sobre l'interès general. Eh? Eh, això queda força manifest en, en, bé amb l'exposició que se ens acaba de fer, és a dir, de les al·legacions presentades, una pel grup de l'oposició que curiosament doncs, representa l'opció política més votada a les darrers eleccions. Eh, doncs no s'estima res eh, i en canvi, s'estima doncs, no s'estimemen parcialment eh, demandes que fan concretament un col·lectiu,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 En aquest sentit, el regidor socialista qualifica l'actuació portada a terme pel consistori tianenc de l'amentable i considera un esperpent el procés que ha portat a terme l'equip de govern en l'elaboració del planejament. Segons el Meida, no s'ha buscat pactes ni consens. I La decisió política de vostès és que ni pacte, ni consens, ni diàleg, ni romansos apliquen la seva majoria a un tema tan delicat i que requeriria i ens ho han cansat de dir, i ho dèiem en bueno, aquest mateix escrit, eh? que requeriria el consens de tots els grups, i se'n llega a fer punyetes, tenim majoria, i com diria el senyor Trillo, i no ho repeteixo perquè políticament és incorrecte. El planejament aprovat de manera inicial al novembre del 2009 proposa el desenvolupament del sòl urbà l'entorn immediat al soterrament del segon cinturó. Cal dir que aquest pla desestima la construcció de 136 habitatges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 diu haver ofert més tesa als grups de l'oposició i defensa el pla. La proposta és molt millor que la que hi havia. Molt millor que la que hi havia. I ho fa amb menys sostre residencial, com confirmen els informes, menys sostre residencial, menys nombre, menys densitat d'habitatges, d'habitants, n'hi ha menys, concentra Mm? Els habitatges, és cert, hi ha algunes peces on apareixen habitatges de planta baixa més tres, però això ens permet tenir més sol, més sol per equipaments, més sol per ampliació del parc. Mm? És cert, és cert. El projecte és un projecte beneït per totes les administracions i entenem que és el projecte que necessita aquella zona. El desenvolupament del pla es preveu en un termini de 7 anys. Un cop s'han completat tots els tràmits del Departament de Medi Ambient, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Direcció General de Patrimoni Cultural i l'Autoritat del Transport Metropolità. Les adjudicacions d'obres realitzades entre el 1995 i el 2007, quan Ferran Vallespinós era alcalde de Tiana, van subjecte de debat al ple municipal. El regidor socialista va demanar les explicacions d'Enric Nolis, que hauria afirmat que durant aquests 12 anys un 90% de les licitacions fetes a Tiana havien estat atorgades a una mateixa empresa. Segons va exposar Vallaspinós, Enric Nolis havia realitzat aquestes afirmacions en diverses ocasions i ara volia saber si les mantenia, ja que les considera un greu ja important sobre la seva persona. Nolis, qui no va retirar les afirmacions realitzades, assegura que aquest tipus de converses s'han mantingut en registres informals i privats, cosa que el regidor socialista considera falsa, perquè si s'ha buscat informació al registre municipal, les afirmacions formen part de l'àmbit públic. En aquest sentit, Ferran vallès assegura que si Enric Nolis disposa d'aquestes dades, les ha d'exposar i recorda de l'existència d'un correu electrònic on li va fer una petició amb les dades que no li han arribat. Per aquest motiu va decidir fer la pregunta al ple municipal. Pretenc que no solucioni el meu honor. Vol que li digui més clar. Pretenc que no digui falsetats respecte al tema aquest. I quan un diu el 90%, és el 90%. I si ara diu, bueno, no sé si era el 90, el 82, el 69 o la majoritària, això s'ha de suportar amb dades. I aquestes dades, si les té, ho ha de dir i ho s'ha de treure. I si no les té, s'ha de callar la boca... Ara i sempre. I això és el que jo li estic dient. Per què no em va contestar un correu electrònic que jo em posava a la seva disposició per parlar del tema aquest? Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Enric Nolis, no comprèn la intencionalitat en la pregunta presentada per Ferran Vallespinós a aquestes alçades del mandat. M'entenc aquesta afirmació. Quan vostè parla d'una mateixa empresa, m'estic referint a empresa o grup d'empreses, que tampoc mencione. Eh? I de quina informació detallada vostè es posa? Doncs... No és una informació detallada, és una informació pública i té vostè i té dret a tothom. Totes les licitacions que es van fer del 95 fins al 2007. Eh? I aquesta és la informació. I no hi ha cap ocultisme, no ni cap llista, ni cap tonteria. És la informació de totes les licitacions que es van fer del 95 fins al 2007. És que no són capaç d'entendre per què estem parlant d'això, perquè vostè té aquesta... No, no ho entenc. Els retrets entre els dos polítics van estendre's en d'altres àmbits plantejats per Valls Espinós, com ara la companyia d'assegurances que contracta l'Ajuntament de Tiana. Nolis va assegurar que el procés es va realitzar amb tota legitimació. Radio Tiana, les notícies del migdia. El Departament de Salut de la Generalitat ha proposat a Barcelona serveis assistencials l'ENS que gestiona els centres d'assistència primària de Tiana i Mongat una retallada del 8% dels seus pressupostos. Malgrat que ja s'han començat a prendre mesures per reduir les despeses, BCA considera inviable assolir aquestes xifres. Amb 10 centres i un total de 1.200 professionals que donen servei a una població de més de 230.000 persones del Barcelonès Nord i el Baix Maresme, fons de la direcció de Badalona serveis assistencials Admeten que les peticions del Departament de Salut són poc assumibles. En aquest sentit, l'estalvi de 5 milions d'euros que els proposa la Generalitat significarien un retrocés en el salt qualitatiu que ha donat al servei en els últims anys. Tot plegat, diuen, quan fa molt temps que ja utilitzen criteris d'eficiència en les seves despeses. Tot i això, aquestes mateixes fonts de BCA rebutgen l'alarmisme que ha generat alguns comitès d'empresa abans de concretar les mesures d'estalvi de la desena de centres que gestiona l'organització municipal. Per tal que la retallada afecti al mínim possible la qualitat del servei, se organitzarà grups de treball on hi haurà directors i directores d'àrea a banda de tots els professionals. Tots ells debatran en quins aspectes es pot extremar encara més l'eficiència perquè el servei no se'n ressenteixi, Ara bé, la direcció de l'ENS admet que ja ha començat a aplicar algunes mesures, com ara el tancament de l'activitat quirúrgica menor a les tardes. També preveuen allargar deixar fora de servei diverses unitats hospitalàries en períodes més llargs, i no només per Nadal i vacances d'estiu, com s'havia fet fins ara. Tampoc es contractarà professionals en plaça fixa i estudien com amortitzar les places vacants per jubilació. El que ha deixat ben clar BCA és que no renunciarà al servei d'urgències de l'Hospital de Badalona, com s'havia especulat en alguns àmbits sindicals. D'altra banda, el col·lectiu de metges exigeix al conseller de Salut, Boi Ruiz, que rectifiqui i no apliqui retallades en el sistema sanitari. El secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, Antoni Gallegó, ha assegurat que les mesures que estan anunciant als hospitals estan superant les línies vermelles que des de la conselleria els van dir que s'establirien i ha afegit que si això s'acaba aplicant entrarà en risc al sistema sanitari català. Per aquest motiu, Metges de Catalunya exigeix a la conselleria de Salut que desactivi i anuli qualsevol pla de xoc que impliqui el tancament de plantes hospitalàries, de quiròfans, d'allargament de llistes d'espera, de supressió de plantilla mèdica que farà desintegrar aquest sistema i que serà, repeteixo, molt difícil de tornar a recuperar la xarxa assistencial que en aquest moment Catalunya gaudeix. El que ha volgut deixar clar Badalona Serveis Assistencials és que les mesures d'estalvi preses fins ara repercutiran directament en les llistes d'espera. Avui dimecres, dia 6 d'abril, se celebra el Dia Mundial de l'Activitat Física, una efemèrida en la que diferents centres d'atenció primària de Badalona Serveis Assistencials organitzen diferents activitats, com ara caminades o passejades en bicicleta. La infermera del consultori local del CAP de Montgat, Patricia Buenbarón, dona alguns detalls sobre l'activitat que es porta a terme a Montgat i Tiana per promocionar el Dia Mundial de l'Activitat Física. Hem fet uns cartells que hem penjat per tot el, el poble de Montgat i Titiana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 Segons dades de l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006, només el 45,5% de persones entre 18 i 74 anys caminen 30 minuts al dia com a mínim i un 23,9% de la població adulta és sedentària. Radio Tiana, Notícies, Esports. El centre cultural i esportiu Tiana aconsegueix una contundent victòria a casa del Rocafonda per 1 a 4 i s'assegura pràcticament la permanència a la segona territorial. Els tianencs assoleixen el segon triomf consecutiu al campionat davant d'un rival directe en la lluita per alludir el descens. Els blaugranes van mostrar la seva superioritat des del xiulet inicial i podrien haver acabat amb una diferència de gols més grans. El president del club, Anísia Torriera, creu que l'equip va ser just mereixedor de la victòria davant d'un ambient complicat que acostuma a presentar la pista del Rocafonda la vam dominar de, de, de cap a peus, vam començar marcant 1-0, bueno, 0-1, 5 minuts abans d'acabar de la primera part vam marcar el 0-2 i a la segona part pues, van marcar el 0-3, el 0-4, i al final es van marcar ells un gol que, bueno, que, que un dels seus jugadors anava a i la va posar dintre. Però, bueno, vam anar bé i a més van anar molt perquè era un camp molt complicat, ja no si pel, pel joc, sinó per, per la gent, no? Amb aquest triomf els tianencs pugen a la desena posició i han augmentat a 9 punts la distància amb els descens. Sembla que l'equip no haurà de patir gaire per salvar la categoria, malgrat que no es poden relaxar les últimes jornades. Riera creu que estan salvats, però que davant la incertesa sobre la quantitat d'equips que baixaran a tercera regional, cal fer un esforç extra. Sentim les impressions de Riera. Quatre són segurs i, i, i llavors el cinquè pot ser el pitjor de les categories. Llavors els que assegurar això. Estem salvats, però falta aquest cinquè que no sabem eh, qui serà el pitjor de totes les categories. La reestructuració aquesta, quan, quan l'acabin de fer, doncs poden ser un, poden ser dos o poden ser tres, no sé. Clar, és que pensa que dintre la nostra categoria, sobre la regional, doncs hi ha un, un món d'equips, no? Hi de ha categories, vull dir, nosaltres estem al quart grup, Nos sé si n'hi o 15 o no sé quants, no? Aquest proper cap de setmana els tianencs reben l'Arenys de Mar, que es troba en setena posició i en terra de ningú, ja que no pot obtar l'ascens. Per tant, serà una ocasió per aconseguir tres punts que els allunyi definitivament de la zona de perill. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. I fins aquí l'informatiu migdia. Us han acompanyat el control tècnic Raül Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga. I qui us parla, Marc Ostrell, podeu seguir informats als bolletins horaris d'aquesta emissora.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 Sortir, sortir al carrer. Uh -huh. Ja fet, és una gran activitat física. De fet, la gran lluita no només de, dels centres eh, o dels eh, centres d'atenció primària, sinó de molts pares, també. Sí, el que passa que, bueno, els pares també han de donar exemple. I I, i, i llavors, pues, clar, els nens també fan una mica el que, els para, el que veuen a casa.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 que introdueixen exercici pues, perquè arriben cansats a casa, tenen nens, o no tenen ganes de fer res, i és complicat. De Sobretot fet... amb gent activa, és complicat. dit De fet, el... Les recomanacions, dieu quatre, cinc cops, d'activitat moderada, suposo que us trobeu amb, amb gent que en molts casos diu sí, però jo no tinc temps per fer aquest tipus d'activitat. Mm -hmm. Llavors les recomanacions quines són? Eh, no agafar tant el cotxe, pujar escales, eh, evitar sí, l'ascensor, incluï... aquest tipus d'actes? Incluint el dia a dia, o sigui, pues, si vas en transport públic baixar una parada d'abans del metro o de l'autobús, del... bueno, el tren potser no perquè cau una mica lluny,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 No, no, està clar. No aconseguim clar. res. Està clar, per aquí t'hi ha el mateix, eh? que encara que hi hagi pujades i baixades, la gent sí. es pot anar acostumant. A veure, a veure, el tema de pujades i baixades també és molt difícil amb gent gran, però també se'ls aconsella que agafin a l'autobús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 cap problema. I, I sí, en els gimnasos normalment, a diferents hores horàries, tenen franges horàries, tenen diferents tipus d'activitats adequades a, a diferents eh, rangs d'edat. Uh -huh. Doncs, uh, Patricia, Guimarón, recorda'ns plau aquesta cita que hi ha avui. Doncs els esperem a les 11 la matí aquí a l'ambulatori de Montgat, en el recinte del pàrquing. Molt bé. Caminada. Uh, Caminada. Més de mitja hora, eh? que la gent no s'espanti i després bueno, la hem, fet la de 4, hem fet bueno. la recomanació. I després uns estiraments, coincidim-ho, dèiem, amb el Dia Mundial de l'Activitat Física. N hem volgut parlar amb l'infermera del consultori local del cap de Montgall, la Patricia Buemarón. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a tu. Adeu, bon dia. Bon dia. L'entrevista.